Wa hadha kitabu anzalnahu mubarakan na hichi ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa basi kifuateni na mcheni Mungu ili mremewee antqulu inma zilal kitab ala taiftain min qablina wa in kunna an hakika mataifa mawili kabla yetu wa kitabu na sisi tulikuwa hatuna habari ya waliokuwa kiaosoma au taqulu anna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 sanejizi alldin yafdifun an ayatina su aladabi bima kanu yafdifun awm kasema lau kuwa tumeteremshiwa sisi kitabu tungelikuwa kuwa waongofu zaidi kuliko wao basi mikufikieni bayana kutoka kwa wenu mlezi na uongofu na rehma basi nani mkubwa zaidi kuliko yule anayekanusha ishara za Mwenyezi Mungu na akajitenga nazo tutawalipa wanaojitenga na ishara zetu adhabu kali kabisa kwa sababu ya kujitenga kwao hal yaḍurūna illā an ta'tiyahumul malā'ikatu aw yatīya rabbuka aw yatīya ba'ḍu āyāti rabbik bi ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanaha lam takul amanat min qabl aw kasabat fi imanaha khayra qul wana ngoja jingine ila wawafikie malaika aw wawafikie mola wa comme au zifike baadhi ya ishara za mula wako mlezi siku zitakapofika baadhi ya ishara za mula wako mlezi waamini hapo mtu kitu ikiwa hakuwa ameaamini kabla yake au kheri katika imani yake sema ngojeni nasi pia tunangoja innalladhina farqudiinuhum wa kanu shiy'a lasta minhum fi shay Inama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Hakiqa walioigawa dini yao na wakawa makundi makundi unaohusiano na wao wote. Bila shaka shauri yao iko kwa Mwenyezi Mungu kisha atawaambia wale waliokuwa kia tendo man jaa bilhasanati falahu ashr amsalha waman jaa bisayyati fala yujza illa mithlaha wa la la yuzlamun afanyewema atalipo mfano wake mara 10 nafanyaye na ubaya hatalipwa ila sawa nao tu na wao hawatadhulumiwa ul inanni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin sema kwa hakika mimi Mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyoka. Dini iliyo kabisa ambayo ndio mila ya Ibrahim aliyekuwa mngofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Inna salati wa nusuki wa mahyaya ya wa wamamati lillahi rabbil alamin. Sema Hakika sala yangu na ibada zangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola mlezi wa viumbe vyote. La sharika lahu wa umirtu wa ana awwalul muslimin ana mshirika wake na hayo ndio nilioamrishwa na mimi ni wa kwanza wa waislamu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 thumma ila rabbikum narji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhlifun sema je yeah. itafute mwala mlezi asiyakuwa mwenyezi mungu na hali yeye ndiye mwala mlezi wa kila kitu na kila nafsi haichumii ila nafsi yake na habebi mwenye kubeba mzigo wa mweziwe kisha marejeo yenu مَا كَانَ مُؤْمِنٌ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَجَزَاؤُهُ كَذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا na ndiye aliyokufanyeni makhalifa wa duniani na amewanyanyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa ili kujaribuni kwa hayo aliyokupeni hakika Mola mlezi wako ni mwepesi wa kuadhibu na hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu akbar hii kuraani ni kitabu kilichobarikiwa tulichokiteremsha chenye kukusanya khairi za Mwenyezi Mungu na manufaa ya dini na dunia basi na naogopeni msende kinyume chake ili Mola wenu mlezi apate kukurehemuni. tumeiteremsha hii kuraani ili msipate kutoa udhuru kwa uasi wenu mkasema wahi haukuteremka ila kwa mataifa mawili tu ya kabla yetu nao ni watu wa tauri na watu wa injili. Na sisi hatuna elimu kabisa ya kusoma vitabu vyao na kufahamu uongozi uliomo humo. Na sisi tumeteremsha Kurani ili wasiseme pia, Lau kuwa sisi tumeteremshiwa ufunuo kama walivyoteremshiwa wao. Tungeni kwa uongofu. Na hali yetu ingalikuwa bora zaidi kwa sababu ya zetu ni pana zaidi na sisi tumetengenea vizuri. Baada hii leo hamna hoja ya kuasi kwenu wala hapana udhuru wa kauli yenu hii kwani Qur'an imekujieni kutoka kwa Mola mlezi wenu nayo na ni alama iliyowazi ya ukweli wa Muhammad inabainisha yote mnayoyahitajia katika dini yenu na dunia yenu Inakuongo weni kwenye njia iliyosawa na rehma kwenu kuifuata na hapana mwenye kudhulumu zaidi Kuliko huyo anaizikanusha ishara za Mwenyezi Mungu walizoteremsha katika vitabu vyake na ishara zake alizoziumba katika ulimwengu naye akazipuuza na, na asiziamini na wala asizitende na sisi tutawaadhibu hao wanaozikataa ishara zetu wala hawazingatia adhabu yenye mwisho wa uchungu kwa sababu ya kukataa kwao na kuacha kuzingatia kwao Hoja imekwisha simama ya kuwa kuamini ni wajibu. Na watu hawa hawakuamini. Basi wangengojea nini ndio waamini? Je, wanangojea wawajie malaika wawe ni mitume badala ya kuwa wanaadamu Au wawe ni mashahidi kushuhudia ukweli wako? Au waje mwenyewe Mola wako mlezi wamwone au washuhudie ukweli wako? Au zije baadhi ya alama za Mola wako mlezi zishuhudia ukweli wako? Napindi zikija hizo alama za mula wako mlezi za kuwapelekea kuamini basi imani yao haitowafaa kitu kwani hiyo itakuwa ni imani ya kahari hawana hila. na sasa tena haimfalii mwenye kuwasi toba yake na utiifu wake kiwango cha kufanya wajibu kimekwisha pita waambie hawa wanaukataa na kukanusha ngojeni moja ya mambo hayo matatu na njindeneni katika kukanusha kwenu. Nasipia tunangoja hukumu ya Mwenyezi Mungu yenu. Hakika walioigawanya dini moja ya haki kwa itikadi za uongo na sheria za upotovu na wakawa kwa sababu hiyo makundi mbalimbali unawazania ni wamoja moja, nyoyo zao zimefutilifiana. Wewe huna jukumu kwa kufarikiana kwao na waasi wao. Wala wewe huwezi kuwahidi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 kwa waadilifu wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hapo hapana dhulma kwa kumpunguzia mtu thawabu wala kumzidishia adhabu. Sema ewe Nabii, kubainisha dini ya haki unayofuata. Hakika mula wangu ameniongoza wa na ameniwafikisha kuishika njia iliyonyoka, yenye kufika ukomo wa kukamilika na kunyoka. Na dini hii ndiyo aliyofuata Ibrahim, akacha itikadi zote potovu. Na Ibrahim hakuwa akimwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wanavyodai washirikina Sema hakika sala yangu na ibada zangu na niyafanyayo katika hali ya uhai wangu nayo ni utifu na imani na vitendo vyema ninavyokufanavyo vyote hivyo nimevisafia kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu aliyeumba vitu vyote na kwa hivyo akastahiki kwa budi kuabudiwa yeye peke yake na kutiiwa yeye peke yake Anaamshirika katika kuumba wala katika kustahiki kwa kuabudiwa na yeyeye Mola mlezi wangu ameniamrisha kwa hayo mfanye ikhlasi yani usafi wa katika tauhidi yani kutakasisha upokeo wake na vitendo na mimi ni wa kwanza wa kumnyenyekea kumfuata na mkamilifu wao wa utiifu na kusilimu Sema ewe Muhammad kuwakatalia washirikina wito wao kwako waakubalie ushirikina wawo, ni Nimtafute wa kumuabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye muumba wa kila kitu na waambie kuwakatalia kuwa wao hawawezi kukubebea makosa yako ikiwa utawakubalia. Hapana nafsi inayotenda kitu ila itapata malipo yake wenyewe peke yake. Hachukui mtu dhambi za mwenziwe, kisha mtafufuliwa kwa Mola mlezi wenu baada ya mauti. Naye atakupeni habari ya hayo mliohitelifiana kwao duniani katika mambo ya itikadi na atakulipeni kwa hayo. Basi vipi ni muasi Mwenyezi Mungu kwa kutegemea ahadi yenu ya uongo. Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyokufanyeni mahalifa waliochukua pahala pakaumu zilizotangulia katika kuamirisha ulimwengu. Naye amewanyanyua baadhi yenu kuliko wengine kwa daraja nyingi katika mambo yanayoonekana na asionekana kwa vile kukupeni njia za kuyafikilia ili apate kukujaribuni kukufanyieni mtihani katika hizo neema alizokupeni vipi mtazishukuru na katika sharia alizokupeni mtazitumia vipi hakika mula wenu mlezi ni mwepesi wa kuadhibu khalifu kwani hakika adhabu yake itakuja tu bila shaka na kila lijalo lipokaribu na yeye ni mwenye maghfirah makubwa kwa makosa ya wenye kutubu na wakatengenea na mkunjufu wa rehema kwao